Castelul. Pista 22. 1. Capitolul al 15-lea Ca rămase locului cu o expresie de mirare pe față. Olga ruse de el, îl trase spre lavița de la sobă și părea într-adevăr fericită că poate sta acum singură cu el, dar era o fericire liniștită, nici de cum tulburată de gelozie. Și tocmai absența geloziei, deci și a oricărei severități, îi făcea bine lui Ca. Vei plăcea să se uite în ochii ei albaștri, nu ispititori, nu dominatori, ci calmi, dar timizi, timizi, dar neclintiți în fața privirii lui. Datorită avertismentelor Fridei și ale birtășiței, parcă devenise, dacă nu mai receptiv, față de tot ce auzea aici, dar mai atent și mai perspicace. Și râse odată cu Olga, când ea își exprimă mirarea că spusese tocmai despre Amalia că e bună la inimă. Despre Amalia se puteau spune multe, numai că ar fi bună și blajină, asta nu. La care ca, declară că lauda fusese adusă în intenția ei, a Olgăi, dar că Amalia e atât de dominatoare, încât își însușește tot ce se spune în prezența ei. Ba chiar te și face să îi la atribui de bunăvoie. Asta e adevărat," zise Olga redevenind serioasă, mai adevărat decât crezi. Amalia e mai tânără ca mine, mai tânără și decât Barnabas." Dar ea e cea care hotărăște în familia noastră, în bine și în rău. E adevărat că se resimte mai mult decât oricare, de toate, de bine și de rău. Ca găsea în asta o exagerare. Doar Adineaul spusese Amalia că nu se amestecă în întreburile fratelui ei și că, în schimb, Olga le cunoaște bine. Cum să-ți explic, zise Olga, Amalia nu se sinchisește nici de Barnabas, nici de mine, nu se mai închisește de fapt de nimeni, afară de părinții noștri. De ei se ocupă toată ziua și Adineauri i-a întrebat dacă dorește ceva și s-a dus la bucătărie să gătească pentru ei. De dragul lor a făcut eforturi să se scoale, fiindcă e bolnavă, de azi de la prânz și a stat culcată pe laviță. Dar cu toate că nu se închisește de noi, depindem de ea ca și cum ar fi sora noastră mai mare. Dacă ne-ar da sfaturi, amestecându-se întrebările noastre, le-am asculta cu siguranță. Nu face însă, îi suntem străini. Tu ai multă experiență în materie de oameni. Vi din străinătate. Ție nu ți se pare că e deosebit de deșteaptă? Mi se pare deosebit de nefericită, zise ca. Dar cum se acordă cu respectul vostru pentru ea că, de pildă, Barnabas se ocupă de aceste soli pe care ea nu le aprobă? Ba poate le și disprețuiește. Dacă ar ști de ce alta să se apuce, ar părăsi îndată slujba asta de curier care nu-l mulțumește deloc. Dar n-a învățat meseria de cismar? Întrebă ca. Ba da, zise Olga, mai și lucrează pe de pentru Brunswick și dacă ar vrea, ar avea de lucru ziua și noaptea și ar câștiga din belșug. E, păi vezi, zise ca. Deci ar avea ce face în locul slujbei de curier. În locul slujbei de curier? Întrebă Olga mirată. Dar ce crezi, l-a acceptat cumva de dragul câștigului? – O fi și așa, zise ca, și totuși ai spus chiar tu că nu-l satisface. – Nu-l satisface și din mai multe motive, răspunse Olga, dar e totuși un serviciu la castel, oricum, un fel de serviciu la castel, cel puțin așa se pare. – Cum? se miră ca, chiar și de asta vă îndoiți. – Mă rog, zise Olga, de fapt nu ne îndoim. Barnabas are acces în cancelarii, vine în contact cu oamenii de serviciu, de la egal la egal, Zărește din depărtare și câte un funcționar, îi se încredințează scrisori relativ importante, ba chiar și mesaje orale, asta e totuși destul de notabil și putem fi mândri de câte a obținut încă de pe acum, așa tânăr cum este. Ca dădu din cap. Nu se mai gândea să se întoarcă acasă. Are și o livrea a lui proprie? Întrebă el. Te referi la vestonul pe care îl poată? Zise Olga. Nu, pe acela el a cusut Amalia, pe când încă nu era curier. Dar ai pus aproape degetul pe rană. Ar fi trebuit să primească de mult. Din partea birourilor, nu o livrea. Așa ceva nu există la castel, dar un costum. I s-a și promis, dar în privința asta se lucrează foarte încet la castel. Și ce e mai rău, e că nu se știe niciodată ce înseamnă această încetineală. Poate să însemne că totul merge în bună regulă, pe care e erarhică, dar poate însemna și că nici nu s-au pornit încă de mersurile necesare, și că, deci, de pierdă în cazul lui Barnabas, vor să-l mai pună la încercare. Dar mai poate să însemne că s-a și încheiat drumul hâptiilor pe cale ierarhică că din anumite motive a fost retrasă promisiunea dată și că Barnabas nu va primi niciodată costumul. Ceva mai precis nu se poate afla sau abia după o vreme îndelungată. La noi este o vorbă, poate că o cunoști. Deciziile oficiale sunt sfioase ca o fată mare. E o observație foarte justă, zise K. o observație foarte justă. S-ar putea ca deciziile să mai aibă și alte însușiri comune cu fetele. Se poate, zise Olga, dar în ce privește ținuta de serviciu, e într-adevăr unul din motivele de îngrijorare ale lui Barnabas și, cum ne împărtășim grijile, e o grijă și pentru mine. De ce nu îi se dă o uniformă? ne întrebăm mereu. E adevărat că chestiunea nu e chiar atât de simplă. Funcționarii de pildă se pare că nu au niciun fel de uniformă. După câte știm noi aici și după câte povestește Barnabas, funcționarii umblă în haine obișnuite, e adevărat că frumoase. De altfel, l-ai văzut pe clam. Și mai e adevărat că Barnabas nu e funcționar, nici măcar din categoria cea mai joasă, și nici nu se încumetă să vrea să devină. Și unii servitori cu rang mai mare, din aceea pe care aici în sat, nici măcar nu-i vedem, nu poartă nici ei uniforme, după câte ne spune Barnabas. Asta e într-un fel o consolare, s-ar putea crede, dar o consolare înșelătoare, căci este oare Barnabas un servitor de un oarecare rang? Nu, oricâtă simpatie ai avea pentru el, nu poți susține așa ceva, nu e servitor de rang. Însuși, faptul că vine în sat, va chiar locuiește aici, e dovada contrariului. Servitorii mai de bază sunt încă și mai rezervați decât funcționarii, Poate pe drept cuvânt, poate că sunt chiar mai mari decât unii funcționari. Există unele lucruri care te îndreptățesc să crezi așa, de pildă că lucrează mai puțin. Se pare, după cât te relatează Barnabas, că e o priveliște minunată să-i vezi pe bărbații ăștia aleși pe sprânceană, mari și puternici, umblând agale pe coridoare. Barnabas se învârtește mereu în jurul lor. Pe scurt, nici gând ca Barnabas să fie un servitor mai a deci, s-ar putea să facă parte din servitorii mea măruntă, dar această categorie poartă haine de serviciu, cel puțin când coboară în sat. Nu e o adevărată livrea și există și multe deosebiri între diferitele costume. Totuși, recunoști imediat servitorii castelului după haine. Doar ai văzut oameni de soiul ăsta la curtea domnească. Ce au caracteristic costumele lor este că de obicei sunt strânse pe corp un țăran sau un meseriaș n-ar putea purta asemenea costume. Ei bine, Barnabas nu posedă un astfel de costum și nu e ceva rușinos sau umilitor. Asta s-ar mai putea suporta, dar în momente deosebit de apăsătoare și uneori nu prea rar, ne apucă astfel de momente, pe mine și pe Barnabas, asta te face să te îndoiești de toate. Atunci ne întrebăm, ceea ce face Barnabas este oare într-adevăr o treabă în slujba castelului? Desigur, umblă prin birouri, dar oare birourile sunt castelul propriu-zis? Și chiar dacă, presupunând că unele birouri țin de castel, sunt oare acelea în care Barnabas are acces? El intră în birouri, dar ele nu sunt decât o parte din toate. Apoi sunt bariere și în spatele lor sunt alte birouri. Nu îi se interzice de-a dreptul să meargă mai departe, dar nu poate merge mai departe, din oameni ce a dat de superiorii lui. Iar aceștia au terminat treaba pe care o aveau cu el și îl trimit acasă sau pe drumuri. Afară de asta, acolo te afli mereu sub observație, cel puțin așa se crede. Și chiar dacă s-ar duce mai departe, la ce bun. De vreme ce mai încolo n-are nicio treabă oficială și ar fi un intrus. Aceste bariere să nu ți le închipui ca pe o graniță bine determinată. Așa mi explică Barnabas mereu. Bariere sunt și în biturile în care are acces. Există deci bariere peste care trece și ele nu arată altfel decât cele dincolo, de care n-a pătruns niciodată. De aceea nu e de presupus neapărat că, înapoi apoia acestora din urmă, se află birouri complet diferite de cele în care Barnabas a mai fost. Așa ți se pare doar în acele momente apăsătoare. Și atunci, îndoiala merge mai departe, nu te poți apăra de ea. Barnabas vorbește cu niște funcționari, primește soli. Dar cu ce fel de funcționari și ce fel de soli sunt astea? Acum, zice el, a fost repartizat lui Clam și primește însărcinări de la el personal. Asta, în orice caz, ar fi foarte mult. Nici măcar servitor de rang nu ajung așa de departe. E aproape prea mult și tocmai asta e înfricoșător. Gândește-te numai să-i fi repartizat direct lui Clam. Să vorbești cu el direct, prin viu grai. Dar oare e chiar așa? Ei da, așa este. Dar atunci, de ce se îndoiește Barnabas că funcționarul căruia acolo îi se zice Clam ar fi într-adevăr Clam? Olga, zise Ca, vrei să glumești. Cum poate exista un dubiu în privința înfățișării lui Clam? Doar e cunoscut, se știe cum arată. Eu însumi l-am văzut. Nu, Ca, nici de cum, zise Olga. Nu sunt glume, sunt grijile care mă muncesc mai tare. Totuși, nu ți le povestesc ca să mușurezi sufletul și să ți-l încarc, poate pe al tău, ci fiindcă te-ai interesat de Barnabas, pentru că Amalia m-a pus să te lămuresc și fiindcă s -o cotesc că ți este de folos și ție, să știi câte ceva mai precis. O fac și de dragul lui Barnabas, ca să nu legi speranțe prea mari de el, pentru a fi apoi dezamăgit și să aibă și el de suferit de pe urma dezamăgirii tale. E foarte sensibil, azi noapte bună n-a putut să doarmă, pentru că aseară ai fost nemulțumit de el. I-ai spus, se pare, că lucrurile stau foarte prost pentru tine, de vreme ce ți se trimite un curier de soiul lui. Cuvintele acestea i-au răpit somnul. Probabil că n-ai prea remarcat ce agitat e. Curierii castelului trebuie să se stăpânească bine. Dar nu o duce ușor, nici măcar cu tine. Deși, din punctul tău de vedere, tu nu-i ceri multe, dar ai adus cu tine anumite idei în legătură cu serviciul de curier și-ți măsori pretențiile în raport cu ele. Dar în castel, concepția despre misiunea de curier e cu totul alta, ea nu seamănă cu a ta. Chiar dacă Barnabas s-ar dedica în întregime serviciului o tendință pe care, din păcate, pare să o aibă uneori. Ar trebui să acceptăm, să nu ne opunem prin nicio vorbă, de nu s-ar pune întrebarea dacă ceea ce face e într-adevăr slujbă de curier. Față de tine nu poate exprima firește nicio îndoială în privința asta. Dacă ar face una ca asta, ar însemna să-și tăie craca de sub picioare, călcând între atâta niște legi, sub a căror putere se află încă, după cât te crede. Nici chiar față de mine nu vorbește liber. Trebuie să-l mângâi, să-l sărut, până și marturisește îndoierile. Și chiar și atunci mai refuză să admită că îndoierile sunt îndoieli. Are ceva din Amalia în sânge. Și sunt sigură că nu-mi spune tot, deși sunt singura lui confidentă. Dar despre clam vorbim uneori. Eu nu l-am văzut încă pe clam. Tu știi că Frida nu prea mare are la inimă și n-ar fi acceptat să-l văd la față. Dar firește, înfățișarea îi e cunoscută în sat. Toți au auzit despre el, unii l-au și văzut. Și din aparențe, din zvonuri și din unele intenții de a induce în eroare, s-a format o imagine despre clam, care e probabil justă în linii mari dar numai în linii mari. De altfel, imaginea despre ele schimbătoare și poate nu chiar atât de schimbătoare ca înfățișarea reală a lui Clam. Se pare că arată cu totul altfel când sosește în sat și altfel când îl părăsește, altfel înainte de a fi băut bere și altfel după ce a băut, altfel când e treaz și altfel când doarme, altfel când e singur și altfel în convorbire și ceea ce e ușor de înțeles după toate astea cu totul altfel sus, la castel. Și vezi bine că deosebirile constatate, chiar și cele de aici din sat, sunt destul de mari, deosebiri de talie, de corpolență, de atitudinea corpului, de formă a bărbi, numai cu privire la costum, toate descrierile concordă. Poartă mereu același costum, jachetă neagră cu pale lungi. Toate aceste deosebiri nu se explică firește prin vreo vrăjitorie. Ele sunt lesne de înțeles. Căci depind de dispoziția de moment a privitorului, după gradul de enervare, infinitele nuanțe de speranță sau de disperare în care se află și de altfel, de cele mai multe ori, nu este îngăduit să-l vadă pe clam, decât fugitiv de tot. Eu ți le povestesc pe toate astea, la rândul meu, așa cum mi le-a explicat Barnabas. Și cine nu e direct și personal interesat în această chestiune, în general se poate declara satisfăcut cu atât. Noi nu ne putem mulțumi cu atât. Pentru Barnabas e o chestiune vitală să știe dacă vorbește într-adevăr cu clam sau nu. Pentru mine nu mai puțin, zise ca și se apropiară unul de altul, șezând acum și mai strânși, la oaltă pelaviță. Toate aceste noutăți defavorabile, aflate de la Olga, îl descumpăneau, e drept pe ca, dar găsea o anumită compensație în faptul că dăduse aici peste niște oameni, care cel puțin priviți din afară, erau într-o situație asemănătoare cu a lui, de care se putea deci alipi, cu care se putea înțelege în multe privințe, nu numai în unele, ca de pildă cu Frida. E drept că pierdea treptat speranța în succesul mesajelor lui Barnabas, dar cu cât îi mergea mai prost lui Barnabas la castel, cu atât se apropia de el aici, în sat. N-ar fi crezut niciodată că ar putea porni chiar din sat o aspirație atât de nefericită cum era cea a lui Barnabas și a surorilor lui. Firește că nici pe departe nu îi se explicase suficient situația, care de altfel putea lua o întorsătură, prefăcându-se în contrariul ei și nu era obligatoriu să te lași îmbrobodit de nevinovăția neîndoioasă a Olgăi până la a crede și în sinceritatea lui Barnabas. Cele ce se spun despre înfățișarea lui clan, continuă Olga, Barnabas le știe prea bine, a adunat multe descrieri și le-a comparat, poate chiar prea multe. Odată l-a văzut și el pe clam, în sat, prin fereastra unui trăsus, sau a crezut că-l vede. Era deci pregătit suficient ca să-l recunoască și totuși, cum îți explice asta? Intrând odată într-un birou al castelului, i s-a arătat un funcționar printre mai mulți alții și i s-a spus că ar fi clam, dar el nu l-a recunoscut și încă multă vreme după aceea nu s-a putut obișnui cu ideea că acela ar fi fost clam. Dacă îl întrebi însă pe Barnabas, prin ce se deosebește acel clam, de imaginea obișnuită pe care o avem despre el, nu știe să-ți răspundă. Adică îți răspunde descriindul pe acel funcționar din castel și descrierea corespunde exact cu lui clam, așa cum o știm noi. Pe păi atunci, Barnabas, zic eu, de ce te îndoiești? De ce te tot chinuiești cu gândul? La care, foarte încurcat, începe să-ți enumere particularități ale funcționarului din castel, pe care însă pare mai mult să le născocească decât să le redea, și care mai sunt și atât de mărunte. E vorba de pildă, de un anumit fel de a da din cap, sau de faptul că vestea îi e descheiată, încât îți e imposibil să le iei în serios. Mai important, mi se pare felul în care Clam ia contact cu Barnabas. Frate meu mi l-a descris adesea, mi l-a și desenat. De obicei, Barnabas este condus într-un birou mare, dar nu e biroul lui Clam și în genere nu e biroul personal al cuiva. Un pupitru înalt care se întinde de-a curmezișul de la un perete lateral la celălalt, împarte în încăperea în două părți, o parte îngustă, unde două persoane abia pot trece una lângă cealaltă, asta e partea funcționarilor. Cealaltă, lată, cu spațiu pentru cei veniți, cu diverse pricini, pentru privitori, servitori, curieri. Pe pupitru se află cărți mari, deschise, una lângă cealaltă, și în fața mai tuturor stau niște funcționari și citesc. Dar nu rămân mereu la aceeași carte, nici nu le schimbă între ei, ci își schimbă doar locurile. Și cel mire miră mai ales pe Barnabas este cum se strecoară trecând unul pe după celălalt când își schimbă locul, tocmai fiindcă spațiul e atât de strâmbt. În fața pupitrului se găsesc câteva măsuțe joase la care stau copiști și scriu la dorința funcționarilor ceea ce le dictează aceștia. De fiecare dată, Barnabas se miră de felul în care se petrece asta. Nu se dă un ordin precis și nici nu se dictează cu voce tare. Abia observi că se dictează. Funcționarul pare să citească încet ca până atunci, numai că șușotește între timp, iar copistul îl aude. Adesea, funcționarul dictează cu voce atât de scăzută, încât copistul nu-l poate auzi șezând. Atunci, trebuie să tot sară în picioare, să prindă ce se dictează, să se așeze repede și să noteze, apoi să sară în sus din nou și așa mai departe. Ce lucru curios! E aproape de neînțeles. Barnabas are, bineînțeles, destul timp să observe toate, căci acolo, în sala privitorilor, își petrece el timpul ore întregi, ba chiar zile întregi, până ce privirea lui Clam cade asupra lui. Și chiar când l-a zărit Clam și Barnabas a luat poziție de drepți, încă nu se decide nimic, căci Clam se poate adânci din nou în carte și îl poate uita. Asta se întâmplă des. Dar ce fel de slujbă de curiere asta, dacă e așa de neimportantă? Mă simt mâhnită în diminețile în care Barnabas îmi spune că se duce la castel. Acest drum, probabil complet inutil, această zi, probabil pierdută, această speranță, probabil perfect zadarnică. La ce bun sunt toate astea? Iar aici, lucrările de cismărie se adună, nimeni nu le mai face, iar Brunswick îi dă zor. Mă rog, zise ca... Barnabas e pus să aștepte mult până îi se încredințează o misiune. Asta e de înțeles. Am impresia că e prisos de slujbași. Nu fiecare poate primi în fiecare zi câte o misiune. Dar de asta nu trebuie să vă plângeți. Așa pățește pe semne fiecare. În cele din urmă însă, primește și Barnabas misiuni. Chiar mie mi-a adus până acum două scrisori. E posibil, zise Olga, să nu avem dreptate când ne plângem. Mai ales eu, care le știu pe toate doar din auzite. Și nici nu le pot înțelege așa de bine, eu, o fată, ca Barnabas, care îmi mai și ascunde unele lucruri. Dar ascultă cum stă chestiunea cu scrisorile, cu scrisorile către tine, de pildă. Aceste scrisori nu le primește direct de la clam, ci de la copist. Într-o anumită zi, la o anumită oră, de aceea serviciul, deși pare atât de ușor, e foarte obositor, căci Barnabas trebuie să fie mereu atent, copistul își aduce aminte de el și îi face semn. Asta nu pare să se producă în urma unei dispoziții de-a lui Clam, el continuă să citească liniștit din cartea lui, uneori ce drept, tocmai atunci își curăță pensneul, dar așa face și în alte dăți când sosește Barnabas și poate că între timp se uită la el, presupunând că vede ceva fără pensne. Barnabas se îndoiește, căci de obicei Clam ține atunci ochii aproape închiși, pare să doarmă și să-și curețe lentilele în somn. Între timp, copistul caută printre grămezile de dosare și hârtie pe care le are sub masă, scoate o scrisoare pentru tine, deci nu e o scrisoare pe care a scris-o tocmai atunci. După înfățișarea plicului, pare să fie, din potrivă, o scrisoare foarte veche, care zace acolo de mult. Dar dacă e o scrisoare veche, de ce l-au lăsat pe Barnabas să aștepte atâta? Și pe tine la fel. Și mai ales scrisoarea, căci acum e desigur învechită. Și apoi lui Barnabas îi iese renumele că e un curier prost care întârzie. Pentru copist în orice caz e ușor. Îi dă lui Barnabas scrisoarea și spune De la clam pentru ca. ăsta e semnul că Barnabas poate pleca. Și apoi vine acasă într-un suflet, având sub cămașe direct pe piele, scrisoarea în sfârșit obținută și atunci ne așezăm aici pe la viță, ca acum și el împovestește povestește și le cercetăm pe toate pe rând și încercăm să ne dăm seama ce a câștigat, găsind în cele din urmă că e foarte puțin lucru și acest puțin ieșind și și Barnaba spune scrisoarea la o parte și nu mai are niciun chef să o mâneze, dar n-are chef nici să se culce, așa că se apucă de cizmărie și stă toată noaptea acolo pe scaunel. Așa stau lucrurile ca, astea sunt secretele mele și poate că acum nu te mai miri că Amalia renunță să le știe. Dar scrisoarea întrebă ca... Scrisoarea? repetă Olga. Ei bine, după câteva vreme, când l-am bătut destul la cap, uneori trec zile și săptămâni între timp, Banabas ia totuși scrisoarea și se duce să o mâneze. În lucrurile acestea formale stă foarte mult sub influența mea. Mi se poate întâmpla de pildă să trec peste prima impresie lăsată de relatarea lui și să-mi revin, lucru de care el, tocmai fiindcă știe mai multe, nu e în stare. Așa că uneori îl mai pot convinge spunând, Ce vrei în fond, Barnabas? La ce carieră? La ce țeluri visezi? Vrei să ajungi cumva atât de departe încât să trebuiască să ne părăsești? Să mă părăsești definitiv? Ăsta să fie scopul tău? Nu sunt o resilită să cred asta, de vreme ce altfel mi a fi cu totul de neînțeles, de ce ești atât de nemulțumit cu ceea ce ai obținut până acum. Uită-te în jur, să vezi dacă vreunul dintre vecinii noștri a ajuns la fel de departe ca tine." Sigur, situația lor e alta decât a noastră și n-au motiv să nu trească ambiții ce depășesc orizontul gospodăriei lor, dar, chiar fără să te compari cu alții, trebuie să recunoști că, în cazul tău, totul e pe calea cea mai bună. Există obstacole, lucruri îndoiernice, decepții, dar asta nu înseamnă decât că, am știut-o mai înainte, nimic nu ți se dăruiește, că trebuie să cucerești prin luptă fiecare lucru mărunt în parte un motiv în plus să fim mândru și nu a bătut. Și apoi, nu lupțoare pentru noi toți? Asta nu înseamnă nimic pentru tine? Nu-ți dă forțe noi gândul acesta? Și că sunt fericită și aproape orgolioasă, având un asemenea frate, asta nu-ți dă un sentiment de siguranță? Zău că mă decepționezi, nu în ce privește cele obținute de tine la castel, ci în privința a ceea ce am obținut eu din partea ta. Ai acces la castel, ești un frecventator permanent al birourilor. Petreci zile întregi în aceeași încăpere cu clam. Ești un curier recunoscut oficial. Ai dreptul să pretinzi o uniformă și primești corespondență importantă de dus. Ești toate astea, poți toate astea și apoi vii acasă și în loc să ne îmbrățișăm plângând de bucurie, orice curaj pare să te părăsească văzându-mă. Te îndoiești de toate, nu te atrage decât ca la podul tău de cismar iar scrisoarea, garanția viitorului nostru, o lași să zacă. Așa-i vorbesc câteodată și după ce am tot repetat lucrurile astea zile de-a rândul, ea în sfârșit cu un oftat scrisoarea și pleacă. Dar probabil că nu vorbele mele au acest efect, ci îl trage ața spre castel și, fără a fi îndeplinit misiunea încredințată, n-ar îndrăzni să se mai arate acolo. Dar ai totuși perfectă dreptate în tot ce îi spui, zise ca... E admirabil cu câtă justețe ai rezumat totul. Ce uimitor de clar știi să gândești." Nu," răspunse Olga, cuvintele mele te înșală și îl înșală probabil și pe el." În definitiv, ce-a obținut? Are voie să intre într-un birou, dar pare să nu fie nici măcar un birou, ci anticamera birourilor. Poate nici atât, poate o încăpere în care se rețin toți cei ce n-au voie să pătrundă în adevăratele birouri." Vorbește el cu clam, dar e oare adevăratul clam?" Nu e cumva cineva care doar îi seamănă? Poate e un secretar, în cel mai bun caz, care aduce puțin cu clam și se străduiește să-i semene și mai mult și își dă aire adoptând felul de a fi somnoros, visător, al lui clam. Această latură a felului său de a fi se poate imita cel mai ușor, mulți încearcă să o facă și sunt destul de prudenți să nu mai muțărească restul. Un bărbat atât de căutat și atât de rar accesibil cum e clam I-a lăsne diferite forme în închipuirea oamenilor. De pildă, aici în sat, Clam are un secretar pe nume Momus. Așa, îl cunoști? Și el e foarte distant, dar l-am văzut totuși de câteva ori. Un domn tânăr și viguros, nu-i așa? Deci, nu seamănă probabil deloc cu Clam. Cu toate astea, ai să găsești în sat oameni care sunt gata să jure că Momus e Clam în persoană. Uite cum contribuie oamenii singuri să creeze confuzie. Și cine te asigură că în castel lucrurile se petrec altfel? Cineva i-a spus lui Barnabas că acel funcționar e clam și, într-adevăr, există o asemănare între ei, dar o asemănare de care Barnabas se îndoiește mereu și totul grăiește în favoarea îndoielilor lui. Clam să fie silit să stea în sala comună, printre alți funcționari, cu creionul pe după ureche și să se înghesuie printre ei, e foarte neverosimil. Uneori, Barnabas spune că am copilărește, dar într-o dispoziție în care e mai demn de crezare. Funcționarul în chestiune seamănă foarte mult cu clam. Dacă ar sta singur într-un birou la masa lui proprie și dacă pe ușa biroului s-ar putea citi numele lui, atunci nu m-aș mai îndoi. E ceva copilăros, dar e de înțeles. Cei drept ar fi și mai de înțeles dacă Barnabas s-ar interesa când e la castel, întrebând pe mai mulți deodată cum stau lucrurile în realitate, că doar stau și așteaptă mulți în de aceea, după câte spune el. Și chiar dacă indicațiile lor n-ar fi mai demne de crezare decât ale celui care, fără a fi întrebat, i l-a arătat fără vorbe pe clam, cel puțin din diferitele lor răspunsuri s-ar putea deduce puncte de reper, termeni de comparație.